تو مہی دوه ماته و مې شېدو او واه البته چې مده شېدو هي څه معنی کو څه سي اختراف د دې متزرا مزه دی له دې ته البته سنت اشاره موجود د الفل چې ويخته شي او هغه ممکن چې موجود نوي خو ممکن ویچ دی موجود شي ممکن دخته حد دې سي شي څه معنی ما ويخبر عنه چې مخبرونو وكې دا شي او خبر ورنومکو په درس دا چې ممکن وجود وی او وجود چې کی موجود وی چې معدوم وی موجود ممکن وی کا ممتاز موجود تهی نا از شی منا موجود شولا ایس رشا اشیا منا موجودات شول آشی با منا ده موجود سره ش تن ثبوت او ثبوت و تحقق اووووووووick و قون در تل الفاظ مطالد فاضی در تل الفاظ س��ی هم مطالد فاضی الفاظ مطالد فاضی بھی دویش منای و آید lilá ومنای و passage منای الفاجت سی وه وای کو ری نو دا تر په دا نه ترا دوبنه نه خال کین کار ترا دوبنه نه یز دا چلا وارد کلام لا وارد شیما منا پیول فصره دا کی دا بده ژوند مورو ته جیوی دن ده پدا شی او متقادم ته وسعت ده شدا یې په کیو نه فصره څه کو تا مې نه وجود او دا دا په مراد دا د یو مراد شو شی حقایق حقیقت جمع و حقیقت مې ما به شی هواوه محقیقت څه عین څه ایسو نو حقیقت اوسایو سره یو څه ایسو او شی چې دا په مراد موجود دی شی څه دی موجود دی نو د شی مونه موجود فلا موجودو وجود برت کنه او وجود او ثبوت او قوان ده الفاظی مترالی فاشو وشوه سیده وانده چه کرا زرا جامع که دود ده اتراز که شکا سیخو تو حاکیقت پو منا ده ما بیش شیف او شیدی پو منا ده موجود سراو خستا او ده وجود و د سبوت و ده کون خوی وامان شلا مداده توی براک سیده چه حاکای کنشیعی سایده ترد ده استوده ده کلام ده لغو اشا ده کلام سشب یعنم ده لغو م چې پداشته دي takim hamal la da hamle awwali da hamle awwali da na peej hamle awwali cha da ye subut shi khpal zunta cha aqd e waza aw aqd e hamal yuwi aqd e waza aw aqd e hamal mustamil wi eda ta hamle awwali awwali ye dai suza mufeed de faide ni wi مفيد لا لا. او کيده بدانه او في ديفايده الله علينا اک دوازه معنا متقريو ذاته موضوع سهي جانا تعميل پيچا سراوه عنواني سره اوسهي ملي ا عقد وزه او غو دار ذاته موضوع ته چې تکا محمول ثابت د عقد حميش محمد د عقد اس کا عقد وزه او حمد يوشو کالن سانو انس داو في الانسانو هغه فرات د انسان چې هغه متتوجد 50 رکړي انسان په 3 فرده چې هغه موزه په ازید عمر بک په انسان سراوکه خو انسانې تبې شوردا او ترڅو بیا لن انسانو نیورن سره په انسان سره مناخو کړی دا انسان خودی بیا یې انسانو انسانو بیا انسانو ورته دزره جو نو نه وځو او دوی عبارت ها دسته چې حقایق الاشیا ثابته دا داستای لکه داستې ویلو چې الامور ثابته او ثابته ځکه حقیقت شي عین او شی په مناده موجود سره او موجود او ثبوت او کوم د ویښ شي نو حقایق الاشیا یې مناده دوت چې الامور ثابته او ثابته او دالو کول چې امور ثابته تو ثابته ده خو لغو به فائدې ده نه تو کول څه لږه ده د دې د تا په څوار دی راځي عندنا هو الموجود بوارد په شاشه په معتزله شایع ممکن تحت شي شایع شې عايده اللي مرتبه ولا هي مستذره پوښکانه له او میرزه پر دال د بس پرانه یاته چې وو ګټ خلقته کمن کبل او ولم تل کو شیانه کنابه له غا عبد الله پوښې؟ له غایمانه کړي دی ورته او له شارق الбари مو شیئ ممتمل من. او که مشی چې موجوده او یو وجود تر غلای نه وی الوجود وی اختات ور شي شی وی را شی لکه والد شیئ یکون عالم د موزیایو داسه شیوی چې ځو عالم وی دا معنی لغوی دی په استلخ شی معتزله صرف موجود تداخل مشور سره اتفاق موجود بر فعل چی وی یا هغه mumkin چې mumkin الوجود وی آ ته شاید دې دې میرښت څه نوی شي نویای په شکه نه او د دلیل بلای راځي دا ته ځکه شایي چې دا خو یا وجود تن بل فلم نه راي او یا واجب یا ممکن واجب ممطنه والله ما ننځه ځکه دې قلب حقایق رسي چې سوجو ترش ممکن دی او خبره به کنه هو او خبره داسې ممکن وروته راځي دا په څو سره میرځه پرانا یا چې وکړه په کلاګلو قبلو ولام تا کو شي ا په دې سره کنه بار هر شي اندنالم مول موجود او پوتشو و ثبوت د دې ثابتاتون د ثبوت نه دی او تحقق او د وجود پوښکړه چې ګنځري ملي چې کمدې وي دي پوښکړه د مازاب داره چې دا بد هي چې دایي تصور او دایي چې مفرد ده او په اوسن خد چېبلی ها نظر یې بيزي نظر یې بيزي په کومه بي دي درای انا مرزات ته د تګبيحات کم کړی دي فاتن ویوب بلا غايمه او کدل په حضور چې دا وجود څه دا جوزه د وجود وجودي وجودو کا ا ته وجود ا ته د وجود ته وجود څه ده دا جوزه دا ته وجود د موجوده نه وي ا ته وجود څه ده کا بده نو دایي جو وجود دی خداز چې تصور د جوز اول اول تصور د جوز بیا تصور دی چې ټول به دې وځای به دی زکه تصور د بتات اجزا مستظم ده بتاته کول نه او نظر ته نظر زکه ټول ټول جوز جوړ د اجزا شي ګل شي ټول شي بخبر نه احتمال ته او ټول سره غیر غیر شو او خبرې وشکنه شار نو دیو جنہ وجودیه وجود کا خبدی لا اجتمعان الوجود والعدم لا اجتمعان وجود و عدم سره جوړیږي دا کځه الوجود والعدم لا اجتمع ناچبا دیشن و باداش دائیو وجود شو و دا دادشش شو زکا تصور دیشو دا کون نبا خبر پیش دیکن آن بل بلا خبر دا چه وجود چه تر نظریب بیلے آن وجود تصمیلے وجود, وجود آن؟ آن؟ آن بسیت تایی وجود بیلے با جیدائی بسیت تایی او هر بسیت چی دائی اخو تصوروی موجود سدائی هم تصور دائی وجود سدائی تصور دائی بسیت تایی تصور نه ده شا او وجود غنه نه ده تصدیق نه ده مرکب نه ده یی ځای ده مرکب چا نه ده بل جزو وجود به نه یاو بل جزو څه به آدم به نه وجود به نه پښه کنه به خو به ترکیب دې چې خپل موږ زه راته وینم نو سې او کثیرو ادمي په دې بیا کومو نو منافع د منافنه زوګر زده اې سره دې مې د بیا زېد به زېد نه زوګر زده او بس په تصور شو سره سره سره سره او وړي چې یو لوجو چې وجود دی برځه کړه بارخنده عبد هی تصور لري <سؤال> تنميات کې موږ څنګه ونډه غانښته و درایې بدیو تصور هیڅ فاین کړه دا هم منهج زکر سبقدمه تیرې کړې درې حقیقت مانا <سؤال> وکړه او برمز مانا وکړه چې شی مانا وکړه شهید طرف مانا دی سر او بل د وجوده ثبوت د الفاظې <سؤال> <سؤال> ترایې <سؤال> هیڅ فاین کړه دا اعتراض پر حکم په ثبوت حقایق رسې یو چې حکم په ثبوت حقایق رسې باندې کې دا لاو وشي ویله دا بمنځلاته کورنا چې امور چې امور ثابتاتو امور ثابته ثابت دي ثابت وروغه به ثابت دغه دا د دغه په منځلاته بمنځلاته کورنا امور ثابتاتو اعتراض دی چې بمنځل دره دی مانادي الحقایق له شای ثابته نه غو لکه امور ثابته څه ماناندل کو د ژوندونو په منګره کې امور ثابته ثابته ته ملي دی وده الكلام هو لغوال ده كان ده وضع عينك ده حمل نقول حاجه شيء ده كلام تشاء <تصفيق> <تصفيق> الامور ثابته ثابته قلنا ان المراد به ان ما ناتك هو حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض والأمور الموجودة في نفسنا أمر إذ بردي حصل جبيده ده, ده لا هو ما علي وذيت روزج الامور ثابته وثابته هو عين الذي منادونا بياه الزفال شبدوا هذا الكلام بده يحكي لكم ابو فيه ده فايده هو الامور ثابته وثابته مفيده <متحدث> فايده مين اذا حقائق الشيء ثابتهتم حقت مناد ما هي السرعه ما نعرف داشي شو ماهيتها ماهيتنا ده شيء وحقيقه دينا زیرائم samt ta ma'rsta ba'karsta emizete kat khodare che insanu khroz na wardar shaitedi emiz et kat de et kat shiji kim jayinadi da sabitatun fi nafsul amr pa fi nafsul ثابتتا في نفس الامر بنفس الامر الشذي نوع عقد وضع او عقد حمل يمشوار عقد او بعقد في الفائده يطلع نفس الامر بنفس الامر اتہ ترا دغه چې امور ثابته او کو چې د او ویا ثابته دا چې امور ثابته چې اښوې ته کا يتكا... ته کار شي شایمه ني په نو په امر شي نه مدي میږي چې دا ته کا د میږي چې کیم شایې به دې نفس لا ور نه انکار کو یا ای نه دی او سجو بي... تو... و وان کنه قلنا ان المراد به دغه حقایق له شان आम्ही مرادای ان معناته تاک دو هغه شاین چې میته د حقایق له سیاپکی ان معناته کو هغه شې میته د کډ د حقایق له سیا او نسميه بالاسماء مروته من الجداه شاینه کيم د انسان د فرسته او سما د او امور موجوده تن في نفس الامر ده في نفس الامر ده نفس الامر شار, شار. او لا مش زك من اعتراض هو معترض هيت ده داسي دا هي. دا ده من نات تعبير بلدي كراي لقا واجب الوجود موجود موجود موجود ده داسي هي كده سار ده بالکل الامور ثابته موجود مشتملش وكنا او بیره ده وجود حکم پہ او پر شخ ته دا تعلیل کې چواجب الوجود فی ذهن به اعتقاد نه موجود ده په نفس الامر جد وها موجود ده دا چې دی واجب الوجود موجود حقایق الشی سبب او امور سبب سبب من حيث معارف یزور سی خطبه ته دا تعلیل کې کنه کې چ واجب الوجود واجب کله ته کیم تاویل ته د ټول تا کې زه پوهه حا کار کوم شاسه هغه ته وی کوم دا خو جیز واجب الوجود موجودو پښه کنه دا کرم جیز ده کنه جیز درې د دې زکاته عقده وزه حمل مشتمل نه نه یو اتکاس نه کلام مفيد او دا د مشکرم نه ده کلام مفيد ده فائده ور کوي محتطت ربما اکللمه یختاج ورال بیان ډیر کام حاجات پریښیږي بچا تا او بیان پښک متوج شي چې د کار څخه به دا سره دا مخشه تراست دی پدای تراشه د یو بل ترازورې دی یو د پرمې راي وسکو ځو چې له کال عمر ثابت ثابت نه راځي نو فکر دا چې دایو ورستي شیر ده دا دنه شي ځکه انا, دا دا أنا نو شو او دا عقد عقد نو هغه دا د حمر او شیر شي جوړه دا د د حمر او والشه دا د مفید فیده نشي دا كلام د غاش او سراده دي چې دا نه لغوهیت غاش تا خوب یا دا کلام هڅه دی لغوه ځکه مفید شه ده ګټه در درجه مول حقایق له شایع لغوه نه ده مفید ګټه اه صرف در خبرادو متوجه چې مول کلام شه لشکي بیان وځخت ضروره تشریح کی بیان په شک کې چې حقایق له شایع پی اتګا ده ثابت تنفی اصل البيان مشهور او په تشریح کی بیان به ساده څرنگیز ويته حکایق له شیاشه د دې کندي چې هغه حکایق له چې ته او او یوځوته یې ته نو دا د او د عادت سره موافقه معنا ده پور شي چې یو شی او کپ چې موجود به داسې حقیقت ما به شی شي او همره وداد دغه نه تعبیر کړي ته کا ده نه دا د عرف او د عادت سره سره موافقه معنی اود نو دا معنات سره آرټیکل 5 شیکاله کله تیر غبيبي هغه د اختراب ته زه نه درېم کله د عرف عادتنا مخالفه معنی او دولته انا ابو نجمین شي چې کیما معنی کې دا به د عرف نه کوم مخالفه چې دا حقیقي معنی نه دونه نا. داس شي مجاز ده نو ته خو خليه مجاز د آرټیکل د نشي کې انا ابو نجم متمنى ان مسمى به ابو نجم انا مسمى به استجيب ابو نجمه تبيك مسوا سره وک نو مسمى به ما... منا... ابو نجم دا سکولي شو انا خو جزيده متویل په کلی سره نو او کلی کلی جزیمه شو دغه من او کلی جزیمه نو کلی نه دو نو دا معنا مجازي شولا معنا هي ابو نجمه تصوخه له مسمى به ابو نجم نو مسمى به دا معنا کلی تو جزيده کلی نو دایخ پره معنا خو نه دایمونه دا جمره جو عالم بو دایو سنده قرانو دغه انازه دا بونه جوړه دا خو جزیدای خطو تعویل په مسملک علی فرعون موسی الکلی مبطل المحقق مبطل تعویل دی ای جزینه تعویل په چا باندې ک ہاں ای دوی نه عالم ته نه کرا نه کرا د دیو جنا دا حقيقولو شي عاي ثابتاتون دغنا چ میځلتا ویل پته کا د ناغه خالی دست داس د چ می حققت پرېش ای دی ها حقیقت ته شایفيته کا د نا و په امور د بیا حقیقت شو سمجاس مرګز منو د وخت دی د د عرف د السلام موافق معنا د شا, شا. خوش ست صرف دادو چی ډیره مشوره دلته حقیقت شي نفس الامر وخله په اعتقاد ډیره مشوره نه مشوره نه و لهدا دخل فی خپل معنا ځکه د سوندری بر معنا د دویو جنا دا دا مناسه تا بیان او انا ابو, أبو نجم نش دغه خبره د ته ته تصویر په مصمابه امونه کلی معنا وړ د معنا جزیشونه د زته بیان د څه دوم محتاج نو دویو جنا یې کته موکان ام چې د کلمایو خدای ډیر کم ته شتا الى البیاره کو ته اسا به دغه رو بیانسته په دغه شغل داخو داخو الله اولا قول غنداي انا ابو نجمن وشعري شعري وشك انا على ما والله درك شعر شيء طويل ده وشعري شعري ترى اشاري الان كشيري في ما مزا امدا موجوده اگر جرد جاموسو په ژشته بلبلا بلبلا راته خبره نشته نو تاییدو بهر کې تایید دي چې په سږو په خوده بیل دته ماجازی معنا ده خوسته نو دیو جنات سره څه کوي تای بیان دته شاشو حاجت شوم دا وانسره څنګه ده وانسره دا استایزو چلیله ده در ما دو دوینو ما احصا صدر یموذرت سا اخصاص کهوینکات سا بیدور زرم ایدایم تانانو عینایا سترگمی وفؤادییس اسیم او زرم روونی مع العفاریت سرالی پیدولی في ارد کفن ال... في ارد کفن اگرابودم زکش او انا ابو نجم زابو نجمی وشهری ابو شرع شادج مشور دیپو پساختا یا شعری الان که شیری چیر محمده او زحال دمواندی اما چې د کی مشاره دک خلیل کسه ده مو کم ده کم ده کو چې د 10 ده هکای شي دا یو مشهور خبره د دولت اعتبارات لا بطلتین هي پات که اعتبارات نه وي حق په تو سای دا هه کای کول شي اي کپد او داغه انسان انسان دوا په انسان په جسم ما ما چنسان چې د جسم مون نه اچسان په حیوانو د حکومت په لګول بالکل صحیح مفید دی په انسان حیوان بوژوا او کده انسان ته حیوان ناتیک مناو چنسان ځکو هره وخت به ته حیواني دلل ځکه چې یو د انسان په حیوان ناتیک سره وخص وخص وشرق وخصان دغه د درګه په حقایق او شایدا خاصتا چې په خېشه ته دا یو خلک په نفس ورومر وخوا دغه صاحب تضمن کوم بل غوښته لا غوښته او کفه دې کنه نه مختلفه يكون الحكم علی بشیء مفيدا حکم بل غوښته نو په نظر سره بعضې تلک او دول بعضه که زنه نه کل انسان اذا اخذ من په دې خاصیت او جذای جسم نجیاسه نه نو قانون حکم علی به الحوانید مفیده دا کفایده درکله جسم ما خو جسد ادله تا تختصیاه او انسان نه نه دا نه نشی دا جسم ما دی کنه دي او خبر هو نه دي ودي خبره نه ته حکم بلغه اول بالقدشر مفیده فایده و علاوه کد من خجرنه حیوان ناطق او په دې خاصیت او خصیت انسان حیوانه نو وَلَا اِلْمَوْا بَعْمْتَ